Валентина Рибаченко Ще трішки Оповідання з конкурсу «Прадавня війна, де ми переможемо» Творчого об'єднання літавиця Читає Сергій Левчук Ніт Енергійно похитав головою Орист І його хвилястий чуб розкуйовдився Я геть скоро розкисну Занила мати мене тиск, серце і відсутність апетиту Одночасно уточнив Орест. «Невдячний, матері погано, а він жартує!» «Як ти взагалі дізналася, що я чергую?» «Знайшлися добрі люди!» гмикнула пані Галина вдоволена роботою сарафанного радіо. «Ти зробиш хоча б на півгодинки!» «Сонця не дам!» Чоловік здогадувався, що мати просто прагне похвалитися перед сусідами своїми зв'язками в центрі керування погодою. «Ще, скажи, хотіло білизну у дворі сушити. На дворі майже двадцять друге століття. А от син моєї коліжанки...» «Мам, не займай робочу лінію!» Орест швидко роз'єднався. Він зеркнув у вікно. Дощ був на місці. Радував око, грів душу, краса. Знову ожив сифон. «Сонця не дам!» Підтвердив Орест, приймаючи виклику півоберта до вікна. «З мамою розмовляв», – хіхікнула дружина. «Не відволікаю». «Та ні, яка в мене робота, тільки, знай, режим підтрими. Щось трапилося?» «В мене нове замовлення на комікс про мурсіянців. Бластери, пригоди в космосі. Ти уявляєш, треба зосередитися, а близнюки на головах ходять. Можеш не затримуватися після роботи і одразу забрати хлопців на канал. Вони давно просяться». «Без проблем. Зміна добігає кінця» буду. Дружина полегшено видихнула. «Тільки жодної русофобії!» Додала вона і жартівливо пригрозила вказівним пальчиком. «Розійдуться, сам їх спати вкладатимеш!» Орест схрестив пальці за спину. «Обіцяю!» Жінка послала швидкий цьо і завершила розмову. Цілунок пахнув кавою з корицею. Чоловік потягнувся на службовому кріслі. «Жодної русофобії!» «І це каже його Оксана!» Ще один вхідний виклик. На всефоні з'явилося сумне чоловіче обличчя. «Черговий центр керування погодою», прибрав офіційності Орест. А, «А можна мені дізнатися прогноз погоди на наступний тиждень?» Поцікавився невеселий чоловік. «А тут так довго дощ іде?» Ще б запитав у чергового «котре година?» Обличчя співрозмовника видавалося Оресту знайомим. «То то можна мені дізнатися?» Мінорно повторили запит. Чергового осяйло, ледь не ляснув себе по лобі. «Це той, хто минулого місяця переплив канал? Точно? Його в новинах показували, а на місцевому ринку прозвали «Міша можна». «Та він кожну фразу так починає. А можна мені кабачків? А можна мені картоплі?» пояснювала Оксана. То продавчині сміються, мовляв, звідки ми знаємо, можна йому чи не можна. Може, лікар заборонив. На ваше звернення раджу користуватися офіційними джерелами інформації за цими контактами. Відказав Орест. У міщі можна попереду іспит на підтвердження статусу хорошого рускава». Певно, завалить. Той позіхнув, Чемно подякував і від'єднався. А може й не завалить. Черговий замислився. Приміщення осяяла блискавка, котру скоро наздогнав розкотистий тріск грому. Не тільки його мати, а й фермери вже висловлювали невдоволення погодою. «Підкиньте нам солі, аби ми солили огірки прямо на грядках». Їхнє борчання облетіло всі заголовки. Дзенькнув сефон. Надійшли свіжі результати опитування. Сам Орест участі в ньому не брав через посаду. Він швидко пробіг очима Дані. «Ова!» Переважна більшість, включно з аграріями, прагнула продовження ненависних дощиків ще трішки. Попри ниття, бурчання, позіхання, скиглення, приховане та явне невдоволення, українці голосували за дощову погоду. Орест вдоволено потер долонями, зі жбурнув сифон. Гаджет відскочив від стіни і повернувся в руку. «Розважаєшся!» Мокрий, як ключ на порозі з'явився Тарас. І почав, гучно перекриваючи зіжчання в сифон, яким сушив волосся пояснювати. Думав, проскочу три метри від парковки, а довбаний дощ як посилиться. Горест поступився йому кріслом. Ти одразу додому? Колега витер краплі злоба. лоба. ідальні сьогодні День нематеріальної культурної спадщини. Краще би, звісно, влаштували день некультурний, але нас не спитали. Реготнув товариш. Орест завагався. Їсти готілося. Шлунок рокотав, що той грім, але вдома чекала Оксана. Дорогою перекусить. Друже, іншим разом. І в дверях докинув. Прогноз погоди тебе порадує. Іронію в його голосі зайнятий сушкою Тарас не вхопив. Шестирічний Захар і Назар Добре ладнали в авто п'ять хвилин, доки знімали з мурсіянця повідець. Це завдання потребувало командної роботи. Потім почали чубитися через домашнього вихованця. Лише коли Орест пригрозив, що забере його собі, близняки вомнилися. Захару дісталася ліва передня лапка, Назару права. Задок мурсіянця почав повільно підніматися до гори, а сірий хвостик розпушився. Ідея колонізувати Марс виявилася провально. В тамтешніх умовах не прижилися ні люди, ні тварини. Ми добре потренувалися. Заявляв Петро Маск молодший, що повернувся на землю останнім рейсом разом із командою дослідників Цей зороліт привіз і мурсіянців так почали звати котів, котрі побували на червоній планеті. На землі чотирилапики виявили летючість, що тривала від тижня до невідомо скільки. Після ретельного обстеження це не був прояв інопланетного вірусу, а аномалія через різницю в силі тяжіння. Було прийнято рішення забезпечити хвостикам комфортне життя і роздати по домівках. Глобальна лотерея примирила силу вселенних бажаючих мати-мурсіянців родині. Разом з тваринкою Оресту вручили і гравітаційний повідець. Ім'я домашньому улюбленцю ще не підібрали, Якби і тут організували лотерею, уникнули б суперечок, його мати натякала. Якщо право назвати мурсіянця віддадуть їй, вона перестане згадувати випадок з моїми онуками. сім'ї Ореста повелося нарікати первістка по черзі то Орестом, то Джонсоном. Після народження близнюків Оксана заявила свикрусі. Я не знаю, хто з них народився першим, ви ж не пропонуєте назвати їх Джонсон і Джонсон? Перед приземленням на оглядовий майданчик авто захлюпало пузом по воді. Мурсіянець лишився всередині. Закорився кіхтями в обшивці при спробі витягнути його на прогулянку. Пориви вітру посилилися. Орест міцно тримав парасолю. Захар Ореста, а Назар Захара. «Ви на уроках вже проходили канал?» З надією в голосі припустив батько. Сини похитали головами. Отже, доведеться розповідати самому. Але трясця, без русофобії. Про канал Орест знав напевно. Якби не він, чоловік би тут не стояв. «Ми вивчали природні водойми, а ця... ця не природна». Озвався Захар. «Штучна», – підказав брат. «Точно, штучна», – зрадів Орест. «В лекції головне що? Головне почати?» «Це штучний канал». «Вирити українцями!» «Ціле море!» – ахнули близнюки. Канал добро і справді скидався на сіре море. Інший берег ховався від очей за стіною дощу. Насамперед, канал нам потрібен для захисту від росіян, що лишилися там після нашої перемоги. Горист помітив, як округлилися оченята синів. «І ти його копав?» – спитав молодшенький. Оксана, звісно, знала, хто з них народився першим. «Ні, це сталося до мого народження», – усміхнувся Орест. «А от ваші прадіди та прабабуся познайомилися саме тут. Бажаючих копати канал назбиралося так багато, що половині не вистачило лопат. Вони вчепилися в один заступ і сперечалися, кому той дістанеться». «Баба Стася і діду Іван!» – недовірлова гримаска з'явилася на обличчі Назара. «Ну, тоді вони були молодими і легковажними», – засміявся Орест. «Як морсіянець?» – уточнив хлопчик. Не встиг чоловік пояснити, що важили вони достатньо і у повітря не здіймалися, як син озвучив питання, що цікавило ще більше. «І хто переміг? Хто копав канал?» «Здебільшого екскаватори, а прабабуся з прадідусем по черзі. А якщо дощ переповнить канал...» «І вода розілється?» – нахмурився Захар. «Ми вчасно вимкнемо опади», – запевнив чоловік. «Ще трішки і вимкнемо». До того, як малюки замерзли і запросилися додому, Орест встиг розповісти, що канал виконує не тільки захисну, а й екологічну функцію. За допомогою новітньої технології, побутове сміття і відходи виробництва перероблялися на рідину, що заповнювала канал. Раптом Захар приставив до лоба долоньку козирком. Тривожні зморшки з'явилися на дитячому личку. Татку, там хтось борсається!» «Не турбуйся, зайчико! Якщо це людина, то зможе виплести на наш берег, а якщо орк потоне!» «Орки не вміють плавати?» «Вони не вміють не пити водку!» «Рідина в каналі, на яку перетворюються відходи, спеціально має смак водки, ідентичний натуральному». «А якщо він втримається і не вип'є?» – стривожився Назар. «Не хвилюйся і запам'ятай, жоден орк ще не допливав до середини добра. А хороші русські зустрічаються вкрай рідко», – подумки додав Орест. Оксана вийшла на ганок з парасолькою. Всифон повідомив, що автівка прибуде за три хвилини. Перевірила погоду «Ще трішки дощитиме». Жінка усміхнулася. На душі стало тепліше. Штучно затриманий над територією країни дощовий циклон означав відсутність опадів у сусідів. А там тільки ось пожежі почали як слід розгоратися. Заради такої справи можна і зливу потерпіти. Машина, керована автопілотом, м'яко припаркувалася, беззвучно відчинилася двері. Зазирнув до середини. Оксана побачила сплячих близнюків, чоловіка і мурсіянця, який скрутився клубком під самим дахом. Ви слухали оповідання «Ще трішки» Валентина Рибаченко «Фізика і лірика в одному келиху». Авторка має технічну освіту, а у вільний час пише оповідання та малює. Валентина друкувалася в колективних збірках фантастики та альманахах. Призер конкурсу імені Леся Мартовича в 2016-му з оповіданням «Репост не пропонувати» та переможниця конкурсу оповідань «Тріади часу» у 2019-му з твором «Це все Т9». Озвучив Сергій Левчук.